Aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții, prezentând programul 114 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, vă aducem spre auzire și învățătură programul nostru numărul 114, care cuprinde cugetărea supraevangheliei după Matei. Înainte de intrarea direct în subiectul zilei, să ascultăm ultimele două strofe ale poeziei Iată omul, scrisă de către fratele Costachi Ioanid. Aceia dintre ascultători care ne-au asistat și în programul trecut, au ascultat primele două strofe. Să ascultăm deci acum pe ultimele două. Iată omul, strigă Pilat. Ca stăpân cezarului vinovat. Eu eram guvernator roman, N-am rostit-o sânda ca dușman. N-am oprit să-ți pună trupul în mormânt. Nu sunt ucenic, dar nici vrăjmaș nu-ți sunt. Iată omul, umbra a răspuns, Omul în care singur te-ai străpuns. Tu ai vrut și glorie și arginți, dar să ajungi la urmă și între sfinți. Nu-i decât o cale spre eterna astea, Cine nu-i pe cale, e împotriva mea. Iubiți ascultători, așa au stat lucrurile în cazul lui Pilat, dar tot la fel stau și astăzi în cazul nostru, dacă ne aflăm pe aceeași poziție. Nu se poate să domnim aici în viață prin tot felul de vicreșiuguri, minciuni și înșerăciuni, dar apoi să donim și în slavă cu acela care au rât înșelăciunea vicleșigurile și minciuna. Cum stai tu în privința aceasta, dragul meu ascultător? Cercetează-te! În timpul acesta ne vom ruga, apoi se va cânta o cântare, după care vom trece la lecțiunea zilei. Ne îndreptăm către tine, Doamne Tatăl nostru Ceresc, cu rugămintea de a ne binecuvânta și cu ocazia împărtășirii mesajului care urmează, în așa fel încât toți să înțelegem că trebuie să părăsim felul nostru lumez de viață și primindu-l pe Domnul Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor al nostru, să trăim în curăție și sfințenie. Amin. Nu privi cu un ochi trecutul și cu ochi spre viitor jumătatea în soare și altă jumătate în nor Nu pașii cum pas naintele și cu Îndemnul cântării este, iubiți ascultători, să mergem hotărâți pe o singură cale și anume pe calea cea bună. Ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Matei la capitolul 13 cu versetul 26 care sună în felul următor. Când au răsărit firele de greu și au făcut rod, a ieșit la iveală și ne ghina. Ne aducem aminte că aici Domnul Iisus filmăcește pilda cu sămânța ucenicilor Lui. Maturitatea și rodul face deosebire și între plante și între viețuitoare, dar chiar și în lumea spirituală. Când răsar însă, toate sunt la fel. Și firul de grâu și firul de neghină. Și embrionul de câine și embrionul de om. De aceea nu trebuie judecat după prima vedere pe nimeni. Să așteptăm maturitatea și rodul. Dar nici când suntem siguri de un lucru, nici atunci să nu-l judecăm și să nu-l nimicim până când nu săsește ceasul, căci s-ar putea să greșim. Citim la Ioan 5 cu 22 că toată judecata a fost dată fiului. Atât ne rămâne doar de făcut, după ce ne-am convins siguri de greu și neghină, să ne alipim de greu și să ne despărțim de neghină în înțelesul de a nu urma căile ei. Avem datoria de a cunoaște și de a deosebi binele de rău, căci altfel n-ar fi cu putință viața de și de adevăr. Cine este în lumină, face această deosebire clipă de clipă pretutindeni. Lumea nu cunoaște pe copiii lui Dumnezeu, așa aflăm de la 1 Ioan 3,1, pentru că nu l-au cunoscut nici pe Domnul Isus. Mereu se aude vorba aceasta. Ce deosebire este între un păcăit și un nepocăit? Deși deosebirea este atât de mare ca deosebirea dintre întuneric și lumină, ca deosebirea dintre moarte și viață, totuși ea, lumea, adică lumea, nu poate cunoaște. Și așa cum nu poate deosebi pe copiii lui Dumnezeu de ceilalți oameni, tot așa lumea nu poate deosebi nici păcatele de virtuți, faptele rele de cele bune, adevărul de minciună. Dar ce rău este în asta?" se aude la tot pasul când e vorba de păcat. Cu cât suntem mai curați, cu atât vom deosebi mai bine lucrurile și oamenii, dar cu atât vom avea mai multă milă și înțelegere față de ei, știind că sunt robi. Vom avea milă de oameni, nu de păcatele lor, și nici de învățăturile lor rătăcite." De acestea trebuie să ne ferim cu toată grija, numai de oameni avem milă. Tot ceea ce a semănat vrăjmașul trebuie cunoscut și numai în măsura în care noi suntem răsadul Domnului, al adevărului și al dragostei sale, numai așa putem să cunoaștem răsadul diavolului. Doamne Iisuse, dă-mi tu te rog lumina ta totdeauna ca să pot deosebi greul din neghină, și să mă alipesc cu toată puterea de greu, pentru ca în toate numele Tău să fie slăvit și adevărul Tău să fie biruitor prin mine. Amin. În versetul următor, la versetul 27 din Matei 13, Domnul Iisus continuă tâlmăcirea spunând, Robii stăpânului casei au venit și au zis, Doamne, n-ai semănat munță bună în țarina Ta? De unde are dar neghină? Observăm că dacă țarina inimii mele este a Domnului, știu că el nu se va lăsa până nu o va curăți desăvârșit de orice sămânță vrăjmașă. În lucrarea lui, totdeauna el are biruința finală, biruința strălucită și veșnică. Ceea ce trebuie să știu precis este faptul că inima mea este sau nu țarina lui. El nu seamănă în țarina străină. Doamne, n-ai semăna sămânță bună în țarina ta? Așa vedem aici versetul. Până când el nu-i sigur că țarina inimii este numai proprietatea lui, nu-și începe lucrarea de semănare în ea. Nu tot așa însă face diavolul. El seamănă peste tot. Fie că e țarina lui, fie că este țarina altuia, el seamănă. Ba chiar îi face deosebită plăcere să semene sămânța lui veninoasă într-o țară unde este numai sămânță bună. Un semn al lucrării vrăjmașului este și lucrarea pe ogorul altuia. Sfântul Apostol Pavel spune așa, Nu ne lăudăm costenelile altuia.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 De ce spun că a te băga în câmpul de lucru al altuia este lucrare vrăjmașă? Pentru că totdeauna metoda aceasta a dus la dezbineri și certuri. Cine umblă să facă prozeliți, adică să ia suflete dintr-o adunare a Domnului Hristos și să ducă într-o altă adunare a Domnului Hristos, seamănă sămânța diavolului, sămânța urii, sămânța tulburării în inimi. Vai, câtă ură a diavolul diavolul între copiii lui Dumnezeu prin metoda intrării în câmpul altuia de lucru! Unitatea dintre și Domnului Iisus Hristos se păstrează și se desăvârșește numai atunci când fiecare rămâne în locul unde l-a așezat Domnul și acolo să lumineze și să semene sămânța Evangheliei în inimile care nu-L cunosc pe Domnul Hristos. Cu ce bucurie și dragoste se întâlnesc sufletele credincioase și libere de Duhul de partidă, Duhul de a face prozeliți, de a fura oi dintr-un staul și de a le duce în alt staul? Ei se îmbrățișează cu dragoste, cântă și se roagă împreună, pentru că nu urmăresc planuri ascunse, nu umblă cu două fețe. Câte lupte n-au fost în istoria bisericii izvorâte din acest motiv... Aș putea spune că majoritatea certurilor și luptelor de aici au pornit. Chiar dacă cineva are o părere deosebită, tu care știi că ținta poruncii este dragostea, treci peste orice și seamănă dragoste pretutindeni. Nu intra în câmpul de lucru al altuia, ci îmbrăcișați-vă cu dragoste și bucurați-vă de cele ce vă unesc. Bucurați-vă de Domnul Isus Hristos care este viața voastră, căci toți urmașii lui la un loc sunt marele său ogor, sunt trupul său. De unde atâta neghină pe ogorul Domnului? Răspunsul este unul singur. Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Numai vrăjmașul seamănă neghina urii, a mândriei, a certurilor de partidă, a egoismului și a tuturor păcatelor. Domnul să ne dea mai multă lumină ca să înțelegem adevărul acesta măreț, cum că el nu urmărește înmulțirea partidelor, ci din potrivă nimicirea lor. Să ținem bine minte și aceasta. Câmpul de lucru încredințat fiecăruia este doar o parcelă din marele și unicul său ogor. Să ne facem datoria acolo unde ne așeza domnul, fără să intrăm în câmpul altuia de lucru ca să nu se stârnească certuri. Ori de câte ori se intră în câmpul de lucru al altuia, care este deja semănat, nu se face altceva decât să seamănă sămânța vrăjmașului. Să fim totdeauna atenți, să ne purtăm totdeauna într-un chip vrednic de Domnul, vrednic de numele ce purtăm ca să fim binecuvântați de el. În versetul 28 de la Matei 13, Domnul Iisus continuă relatarea pildei. El le-a răspuns: Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: Vrei dar să mergem să o smulgem? Iată, deci, că un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Domnul Isus atinge țelul din Matei 13 cu versetul 13, vorbind pretutindeni despre oameni în loc de forțele spirituale. În toate pildele El folosește oameni sau obiecte pentru a arăta realitatea spirituală, adevărul cel nevăzut de ochii trupești, căci numai așa ajungi la tainele împărăției lui Dumnezeu, întrebându-te ce este în dosul pildelor lor. Este de mare însemnătate să poți cunoaște lucrarea vrăjmașului. Cum vei putea merge pe calea cea bună dacă nu știi să o deosebești de calea cea falsă? Cum vei putea primi adevărul dacă nu cunoști minciuna? Este slab generalul care își cunoaște numai planul lui de luptă, dar este complet străin de planul inamicului. Niciodată nu va câștiga biruința un astfel de general. Copiii lui Dumnezeu nu vor reuși în lucrarea adevărului dumnezeiesc dacă mai întâi nu cunosc lucrarea vrăjmașului, putând spune precis în orice loc și în orice timp, vrăjmașul a făcut lucrul acesta. Nu vor putea câștiga nicio biruință în luptele divine dacă nu cunosc sigur tactica și planul diavolului. Ce limpede a putut spune Sfântul Apostol Pavel, zice el căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Citatul acesta se află la FSN 6, cu 12. El își cunoștea bine vrăjmașul, îi știa planurile și nu confunda adevărul cu minciuna, de aceea a putut spune, m-am luptat, lupta cea bună a credinței, așa cum citim la 2 Timotei 4 cu 7. Versetul de mai se spune, și robii au zis, vrei dar să mergem să o smulgem? Orice faptă despre care trebuie să întreb, o vrea oare Dumnezeu? Precis că El nu o vrea, fiindcă despre ceea ce vrea, nu și-a lăsat în necunoștință pe ei Lui. Există un aparat în fundul inimii care nu greșește când este vorba de voia Lui Dumnezeu. Dacă ești atent la el și mai ales dacă este în bună stare, nu vei greși. Aparatul se numește Cuget. Citind la Romani 1, 19, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. De cele mai multe ori, când ucenicii au întrebat pe Domnul Isus în vreo problemă și au început vorba cu: Oare sau vrei? Domnul n-a fost de acord. Spre exemplu, zic ucenicii, oare să ne ducem să cumpărăm pâini? La Marcu 6, 37. Sau, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer? La Luca 9, 54. Sau, dacă vrei, am să fac trei colibii? La Matei 17, cu versetul 4. Maria, când a spart vasul cu mir și la a uns capul Domnului, nu l-a mai întrebat, după cum vedeam la Matei 26, cu 7. Faptele izvorâte din dragoste dezinteresată nu au nevoie nici de aprobare, nici de justificare. În dragoste adevărată nu este păcat și nici întuneric. Mergând în continuare în studiul nostru, la versetul 29 din Evanghelia lui Matei, capitolul 13, Domnul Isus spune, Nu, le-a zis el, că nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și greul împreună cu ea. Dragostea și înțelepciunea lui Dumnezeu are în vedere totdeauna nu distrugerea răului mai întâi, ci salvarea binelui. Căci nu poți lovi în cel vinovat, fără să lovești în același timp și în cel nevinovat. Adevărata mântuire este aceea care nu pierde nimic. Niciun bob de grâu! Dumnezeu mai bine rabdă o mie de fire de neghină până la vremea secerișului, decât ca prin smulgerea lor să fie smuls un singur fir de grâu. De câte nenorociri ar fi fost scutită viața bisericii pe pământ, dacă cei care se dădeau drept apărători adevărului s-ar fi călăuzit după această luminoasă învățătură? Ei au vrut să smulgă ceea ce li s-a părut lor a fi neghină, dar au vărsat sânge nevinovat. Cine nu-și amintește de rugurile evului mediu? Cine poate uita cruzimile Inchiziției? Cine poate șterge noaptea Sfântului Bartolomeu? Și câte sunt din acestea? Dar cine poate uita fapta lui Calvin care l-a ars pe Servetus pe rug pentru că el avea alte păreri despre Sfânta trăime? zice Sfântul Ciprian într-una din scrierile lui. Omul să corejeze cu îndurare ce poate, ce nu poate corija, să suporte cu răbdare și să deplângă în dragoste. Curățirea neghinei din ogorul lui Dumnezeu nu a fost încredințată omului, că el cunoaște bine inima părtinitoare și nărăvașa acestei ființe ci El a încredințat această misiune îngerilor, așa cum se vede la versetul 39. Dacă vom încerca noi oamenii să îndepărtăm din biserică pe toți aceia care ni se par a fi creștini numai de formă, cu siguranță că am săvârșit greșeli de neîndreptat, adesea se întâmplă ca noi să nu mai întrezărim nicio îndreptare tocmai de la sufletele pe care Domnul Isus le trage la sine. Omul judecă după ceea ce izbește privirile, însă Dumnezeu judecă după inimă. Nimeni dintre oameni, nici chiar cel mai sfânt, nu a putut citi în inima altui om ca să o cunoască de săvârșit. Singur Domnul poate cerceta inima și rărunchii, de aceea se i lăsăm lui lucrarea alegerii neghinii din grâu. Și el o va face la vremea secerișului, iar vremea secerișului este încheierea timpului de har. Chiar dacă omul credincios ar ști sigur care este neghina, tot n-ar putea face lucrarea de zmulgere, pentru că după cum rădăcinile neghinei sunt întrețesute cu acele ale greului, tot astfel și frații cei falși pot fi în strânse legături cu adevărații ucenici ai Domnului și înlăturându-i pe ei, înlătur și pe unii din cei adevărați. La venirea Domnului însă, când greul va fi copt, nu va mai fi pericolul să se greșească în lucrarea de alegere, pentru că se va deosebi desăvârșit neghina din grâu și lucrarea va fi făcută de îngerii care nu pot greși. În versetul 30 de la Matei 13, Domnul Isus continuă explicarea pildei spunând, Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Credinciosul lasă și așteaptă răbdător. Chiar și acolo unde pare să nu mai fie nedejde, el așteaptă rugându-se, știind că la Dumnezeu mai sunt mii de posibilități, când pentru oameni nu mai este niciuna. Mai știe iarăși că nu lui îi este încredințată lucrarea de clasare, de judecare și o a celor neascultători și răi. El tolerează, rabdă și așteaptă pripirea în orice domeniu, și mai ales când este vorba de condamnarea unui suflet, nu aparține credinței harului, nu aparține celor născuți din nou prin har. Harul și dragostea lui Dumnezeu a îngăduit ce a lăsat răul să rămână în lume atâtea mii de ani, cu toate că l-ar fi putut stârpi din prima oară când s-a evit în univers. Dar de ce n-a făcut acest lucru? pentru că dragostea poate să aștepte, poate să rabde, poate să tolereze, cu gândul numai la îndreptarea lucrurilor sau pentru a nu se adânci răul printr-o sentință pripită. Credinciosul lasă. El poate să lase. El are de unde să lase. Necredinciosul nu poate să lase. Domnul Iisus spunea despre farisei, Voi închideți oamenilor părăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Matei 23,13 Intoleranța totdeauna este din partea necredinței și a minciunii. Cei care au ceva putred în viața lor, în concepția lor, în lucrarea lor, ei nu lasă nimic. Ei tremură de frică, sunt bănuitori și trec în dată la judecare și condamnare în clipa când li s-a părut ceva nepotrivit cu ceea ce sunt ei în părerile și viața cuiva. Tot ceea ce se bazează pe necredință, minciună, spirit de partidă, interes material și slavă de șartă, nu poate tolera, nu poate lăsa nimic, nu poate îngădui nimic, nu poate fi înduplecat. Să nu ne grăbim cu judecata! căci o sândind un rău mic, poți distruge un bine mare. Se povestește despre un pustnic care domesticise un pui de urs și se spune că ajunsese la o apropiere așa de mare de această fiară încât îi făcea diferite servicii înțelegându-se minunat. Odată, pe când pustnicul dormea, a venit o muscă și s-a așezat pe fruntea lui. Ursul, ca să-l apere, a luat o piatră mare și a aruncat-o pe muscă Musca a murit într-adevăr Dar a murit și pustnicul Mare atenție deci pentru cei care vor să smulgă negina. neghina Trebuie să învățăm să trăim din a lăsa pe alții Trebuie să lăsăm altuia dreptul să înșele Să fim îngăduitori fraților Dumnezeu îngăduie, rabdă așteaptă și lasă. Copiii lui sunt la fel. Un cuvânt interesant a spus Darby referitor la această problemă. Zice el, împărăția cerurilor pe pământ, așa cum este ea în mâinile oamenilor, trebuie să rămână un sistem amestecat. Ereticii, frați mincinoși, se găsesc în ea, dar și roada lucrării Domnului, care dă mărturie în această ultimă, relație a lui Dumnezeu cu omul, de neputința omului de a păstra în starea sa de la început ceea ce este bun și curat. Și totdeauna a fost așa. Deci, nu trebuie să zmulgem legina, să nu condamnăm pe nimeni, totuși trebuie să ne păzim de orice se pare rău, cum spune și fericitul Ieronim. Nu trebuie a avea contact cu aceia care se numesc frați, dar sunt desfrânati și curvari. Iar fericitul Augustin răspunde la această probleme astfel. Dacă păcătosul nu se va pocăi și nu se va îndrepta prin pocăință, atunci singur va ieși și din propria voință se va depărta de comunitatea frățească. Când va veni secerișul, vom rămânea uimiți, văzând pe unii în tabăra neghinii, considerați de noi ca fiind greu, iar pe alții în tabăra greului, pe care noi consideram ca fiind neghină. Dumnezeu nu socotește cotește neghină, cunoașterea, toți cunoaștem în parte, Cine neghină este numai cel care poartă numele Domnului Isus Hristos, dar cu viața altă găduiește. Cine n-are dragoste, face parte din neghină, chiar dacă are o cunoștință mare a literii adevărului. Și într-un fel și în altul, noi nu suntem chemați să judecăm înainte de vreme. Dar tu, dragul meu, cum vei fi? Nu căuta să judeci pe altul considerându-l neghină, ci vezi ca nu cumva să fii tu însuți neghină. Dacă prin credință te vei asemăna cu Dumnezeu în gândul și în felul său de lucrare, vei fi grâu și vei fi strâns în marele său grânare. Cu aceste gânduri minunate, iubiți ascultători, vă anunțăm că ne apropiem de încheierea programului 114. Viața noastră este un continuu proces de semănare. Semănăm cu vorba, cu gândul și cu fapta. Și după cum în legea grădinăritului, ceea ce seamănă omul primăvara cu lege toamna, tot așa stau lucrurile și cu privire la viața noastră. Ceea ce semănăm astăzi în cei de lângă noi, în semenii noștri, în aproapele nostru, vom culege noi mâine și apoi urmașii noștri și cele mai multe le vom secera în viața de dincolo. Iată de ce am ales ca în încheierea programului nostru să dăm citire unei poezii intitulate Nimic nu-i mai frumos pe lume. Nimic nu-i mai frumos pe lume Nimic nici mai statornic nui ca bucuria muncii sfinte ca rodul strâns la vremea lui. Când Dumnezeu ca un prieten veghează peste cortul tău, cine ar putea să te amenințe și ce ar putea să-ți facă rău? Când cel nenorocit se roagă spre binecuvântarea ta, cine ar putea să o îndepărteze ca Dumnezeu să nu-ți dea? Când orbului îi ești vedere, și șchiopului îi ești picior, când ești orfanului părinte și slabului ocrotitor, când ți cuvântul tău caroa, când ești ca ploaia așteptat, nimic nu-i mai frumos ca urma ce -o lasă pasul tău curat. Atunci lumina ta va crește ca soarele spre al zilei miez. Atunci pe ei crescând și în număr, și în vrednicie ai să vezi. Atunci urcușul vieții tale va fi ca drumul cel ușor încununat cu bucurie spre un singur drept și sigur viitor. Atunci prin tine îmbogățite, mulțimi în veac te vor cinsti și cine ar ști în veșnicie pe cât întins vei străluci. Amin!